Qadar Rhamah Allah, wakataraka alam tafiilil amri. Yang menarik kitab ini mengatakan dan yaitu siapa namanya sahib matan al ajurum ini meninggalkan tidak menyebutkan tanda-tanda fiil amr. Wakataraka alam tafiilil amri dan beliau ini yani maksudnya penulis kitab Matan Al-Ajurumiyah meninggalkan, maksudnya tidak menyebutkan, tanda-tandanya pi'il amur, yang boleh sebutkan cuma apa? tanda pi'il ma'udhi, tanda pi'il mudah mudah, mana tanda pi'il amurnya? ini maksudnya ma'am walaupun sebenarnya beliau tidak meninggalkan kenapa? karena boleh jadi pemilik kitab Al-Ajurumiyah ini menempuh Caranya, madhabnya Orang-orang kufiyun Kenapa? Karena orang kufiyun itu Fi'il disimewa cuma ada dua Fi'il maudi Dengan fi'il mudah Ada pun fi'il amr Mereka anggap itu bahawa Begin daripada fi'il mudah Ada itu apa? Itu uh, udhur Yang kita berikan kepada siapa? Sahib Matan al Ajurmiyah. Kenapa beliau tidak menyebutkan tandanya fiil amar maka dijawab bahwasanya beliau menempuh apa mazhabnya orang ku orang kufyun karena orang kufyun itu fiil di sisi mereka terbagi dua fiil madhi fiil mudhari' amar mana katanya kembali kepada fiil mudhari' fiil amar itu bagian daripada fiil mudhari' naam Oleh karena itu ketika fiil fiil amr di Arab kita mengatakan mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'u ya ketika di Arab itu fiil amr umpama kita katakan udribi uh, itu udribi ini kan fiil amr ya kita akan katakan udribi fiil amr mabniun ala hatfi kerana fiil muda-rainya Tadribina Coba saja Lam Tadribi nah. Saya ingin juga bahawa fiil amur Bagian daripada fiil Mudah Mudah-mudari nah. Artinya Wa ya, Tetap kita menempuh Masa punya orang Basrah Lebih mudah Ya Karena <tuh> Ada dalil yang mengharuskan kita seperti itu Dia kalau perkara ibadah Ya kan Tidak boleh kita mengatakan Ini saya pilih Kerana ini lebih mudah dalam perkara ilmu syarab tempulah mazhab yang mudah, kenapa? tidak ada kita mengharuskan dalil, bahawa ini harus ini harus itu ya, 6. Qala rahimahullah wa qataraka ala mata fi'lil amri dan muallif, itu pemilik matan al-ajurmi yang meninggalkan eh, tidak mening, tidak menyebutkan tanda-tandanya fi'lamar wahiyah sekarang beliau akan sebutkan sahib Tuhfatusani mengatakan dan tandanya itu dilalatuhu ala tholabihi fil itu menunjukkan tolab menunjukkan tuntutan permintaan ma'a qabulih ma'a qabulih ya al disertai dengan penerimaannya terhadap ya mukhatabah itu ya yang menunjukkan perempuan yaitu seperti contoh tadi idribi idribi nah, idribi pukul lah wahai perempuan ini menunjukkan apa? Toh, talab ia tidak kemudian dapat menerima apa? ya muha muhatabah idrib menjadi idribi ya kan dapat menerima apa? ya muha muhatabah au nun as ataupun dapat menerima nun taukidi Ya nahu kum kita katakan kumi, bisa kan? Waktu bisa kita katakan ukudi, oktob, oktobi, undur, unduri. Ini dapat menerima apa? Aa, ya muannas maha Juga dapat menerima non, tau, taukit seperti umpama Uktubanna undurannya, ya kumna, kum, kumna ini pendek kumna ya kalau kumna akan fiil maudih ya kumna kami telah berdiri kalau kumna ya akhwat untuk mana belas beda paham ini kumna dengan kumna beda kalau kumna fiil apa fiil maudih nahnu kumna kami kita telah berdiri tapi kumna ya akhwat. kumi قُمَ كُمْنَا قُمِي جمعنا فقُمْنَا نعم طيب قال فإن هذه الكلمات الأربعة دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر Ma'a ya al-muhatabati fi nahwi qumi wa'ud. Sesungguhnya kalimat-kalimat empat ini empat kalimat ini qum wa'ud uktubundur sesungguhnya kalimat kalimat ini kata-kata ini yang empat dalalatu 'ala talabi menunjukkan tuntutan permintaan husulil qiyami agar permintaan agar berdiri terwujud di apa terjadi wal quril pula Permintaan, tuntutan untuk apa? Duduk wal kitabati. Tuntutan untuk menulis wal nazarih. Tuntutan untuk melihat maqabul haya al muhatabati disertai bahwa dia dapat menerima ya muhatabah. Nah, kumi waqudi. Ya, kumi kuminya jam apa? Eh, Maksudnya kumna ya kumi waqudi au ma'a qabulih annun tawkid. Jadi kan pula dapat menerima apa? Nun tawkid. Fi nahwi seperti pada contoh uktubanna wanduranna ila ma yanfauka. Baik. Jadi kalau kita mengira fi'il amar kita katakan kum fi'il amar mabni dalam sukun. Ya. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya ketika dia di jazam Tentu tanda jesamnya adalah su Sukun. ya Kum. Lam yakum. Ia, kum. Takum. Lam takum. Ya. Ma'am. Kemudian. Umpama, uh, kumi. Kumi. Kumi. Kum. Kumi. Kumi. Kumi apa? Kita katakan. Kumi fi'il amr. Membunin ala hadfin nun. Lianna mudari'ahu. Yujzamu ala apa uh, apa fiil uh, amr mabunyan ala hatin nun li anna mudhari'u kana mudhari'u ya kenapa di jazam yujzamu ala hatin nun ya nah Ma itu maksudnya jadi kumi wa quudi yaani di sini apa domir mabunun ala sukun fi mahalli rafin ta'il tamam baik Kemudian uktubanna uktubanna bagaimana cara mengira fil yang seperti ini fil amr yang bersamaan dengan taukid kita katakan uktubanna fiil ah fiil amr mabuniyan alal apa alal fathah mabuniyan alal alal fathah naam mabuniyan alal fathah kenapa littisal bi littisal lititsali bi nunit taukid Nam, liti sol ya apa binun, atukid, nam. Tui. Bina aja Kenapa? Karena pada ketika piil muda reinya juga dijasam. Tanda jasamnya apa? Bina. Pama, YADRIBANNA Coba masukkan lam, lam, YADRIBANNA duribanna. katakan lam, harfujesmin. Kemudian YADRIBANNA fiil mudhari ma, jangan katakan majlisun katakan mabuniyun memudin alam alam patah lihtisali bidunit tauqid kan fiil mudhari binanya apa yadribanna amtun katakan coba yadribanna fiil mudhari fiil amr apa fiil mudhari mudhari Mabonyon, al-fatihah liti salibin orang rapin Rabin salibin orang itu khit as-sakila. Di mana hari rapin, di mana hari rapin? Kenapa? Liti jadruyi nasi siwul jasim. Tapi ketika dia, tadi kemasukan lam, kita katakan lam. Yang Lam lamnya Lam Lamnya duriban. Lam harus pujasmin. Yang duriban Nabi El Muhammad al-fatihah liti salibin. Nuni toki. Bi mahalle. Jism Kanada. Udah dalam di depan. Jelas ya? Bisa dipaham ini? Ana ardi Belum paham. <laughs> Astagfirullah. Khairan khairan. Naam. Ikut aja dulu. Tuh, so, ya Jadi uh, kita kembali dulu. Ini terlalu jauh kita melangkah uh, jadi ini semua uqudi kumi uqtubanna ini pilih apa? pilih amr itu antum baha. harus difaham ini Kari yang tadi antum tidak faham tidak apa-apa dulu jadi kumi ini kehana ardi Abu Ubadah kumi pilih apa ini? pilih amr dari mana antum tahu? apa tandanya? Pertama menunjukkan tolap Menunjukkan apa? Tuntuh Tuntutan kumi Tuntutan untuk berdiri Kumi, wahai perempuan Kamu berdiri Tanda kedua Dapat menerima Ada yang muhatabanya itu ya perempuannya Artinya yang muhatabah Yang, yang menunjukkan lawan Bicara kita Yang kita perintah Di perempuan Jelas ya? Kumi Jadi kumi Dua tandanya Bahawa itu pilih lamar Satu, tolap Tuntutan yang kedua dapat menerima ya muha, ya muha taba ada ya muha tabanya di situ. Kalau Uktubanna ada beruktubannya ada berapa tanda di situ? Aba uba ada masih entum. Uktubannya, uktubannya pilapeni, pilamur. Apa tandanya? Menunjukkan, tolak tuntutan. Uktubanna tulislah. Nah benar-benar kamu tulis. Taukit Uktub tulislah Tapi ketika ada nuntaukit Penguat Betul-betul itu perintah perin yang harus Uktubanna Tanda yang kedua Ada nuntaukitnya ah, Cuma cara menghirapnya tadi Seperti itu tadi Yang kita sebut Sebutkan fi il, Hukumnya fiil amar itu binaannya sesuai dengan tanda Jasabnya pada muda, mudari'nya jadi, umpama tadi, kum. Eh, apa, pihan muteranya kum? Takumu, iya tidak? Taku, -mu. Masukkan cemua alam. Lam, takum. Ya, lam, takum. Lam, takum. Ketemu dua, satu huruf illah satu. Huruf illahnya, wau. Wow. Sukun, kemudian mimnya juga disukun. Ketemu dua, sukun. Maka, yang huruf illah dijatuhkan. Menjadilah lam, takum. Tinggal mimnya yang tinggal, wawahnya dijatuhkan kenapa? dia ya, huruf illah ketemu dua sukun, maunya kan setara huruf wau ada mim di sukun ya mim di sukun, karena ada lam wawahnya juga di sukun mana yang harus dibuang wawahnya tinggallah mimnya, kum ya, nah sekarang fiil mudareknya kum eh, fiil uh, fi mudareknya fiil mudareknya kum Takumu lam takum lam takum jelas coba tulis saya jelaskan perhatikan coba antum tulis takumu takumu baru setelah hanya di bawahnya lam takum lam takum langsung mim sini sini, sini perhatikan ya ini ini takum takumu ya huruf ta, ap ada waw mim masuk lam ini langsung lam takum mana waw ini waw kan di suku tidak? maunya setelah huruf kap ada waw baru mim, ya tapi tidak boleh ketemu dua sukun. Ke apa? Tidak boleh kumpul antara sukunnya dengan mim. Ya, maka ini karena ini wow ini huruf illat ini huruf sakit dibuangin yang sakitnya. Ya huruf illahnya Maka tinggal lam mim lam takum. Jelas. A ah. lam takum. Ini pada film mutarek. Nah amarnya um. Makanya kita katakan ini kum. Ya kita kita apa? Kita kata qum fi'il amr. Mabdhi' ala sukun. Kenapa? Li anna fi'il al-amri yubna ala ma yujsamu Karena hukumnya fi'il amr itu dia binaannya sesuai dengan tanda jasam mudhari'nya. Jelas? Tayhon. Nah sekarang yang terakhir berkaitan dengan ini. Di sana ada satu kalimat yang menunjukkan nama menunjukkan tolak permintaan tetapi tidak ada tidak dapat menerima ya muannas muhakkabah itu namanya isim piil isim piil amr isim pi isim piil amr seperti apa kalimat amin ya seperti apa a amin istajib ya nabi memerintahkan kita Setelah walau doa untuk kita mengatakan ah, amin, kerana itu doa. Jangan pakai mathapnya si. Tolol itu, ya siapa namanya? Siapa namanya lagi? Si pimpinannya siapa itu? Eh, Aziz itu ni tu. Apa dia bilang? Jangan katanya gunakan apa amin. Kalau kita berdoa apa? Alhamdulillah. Ini akalnya itu. Saya jadi kembali kepada dalil. Maka dia akan apa? Dia akan mengetahui, ya. Nam, na uh, bahwasanya orang mengucapkan amin kalau berdoa, ya. Nam na banyak hadis. Oi, seperti apa? Uh, nabi Sallam mengaminkan pada saat beliau naik ke mimbar ya, ketika ada malaikat berdoa berdoa, nabi mengatakan amin, amin, amin. Ini tidak perlu kita lagi datangkan kalakan ya mertakan kalau kita baru itu alhamdulillah Allah musta'in ya baik nak tabihi hadal qadar jadi ketika ada kalimat menunjukkan talab tapi tidak dapat menerima ya mu Anda si muhatabah apa namanya isim fi'il amar seperti amin apalagi Sohin sudah lalu itu isim pilamar namanya. Naam. sohin ini eh, maksudnya dia melaku skut ya atau fah sohin ya itu isim pilamar itu. Menju menunjukkan tolab tuntutan tapi tidak dapat menerima Isi uh, ya muannas muhatabah. Sebaliknya syara ada kalimat dia menerima ya muannas muhatabah tetapi tidak menunjukkan tolab. Itu namanya af'alul khamsa. Af'al Abahalul Hamza seperti takumina, taudribina. Ini apa? Di ilmu Min abahalul Khamsa. Itu ya? Muat-muat Ya, takumina, taudribina, takqaraina. Tetapi tidak menunjukkan toh, tolak. Tidak menunjukkan tuntutan. Bisa dibedakan ini. تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى